Tiana Primera Hora. Bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. L'actualitat de la jornada ens fa centrar l'atenció en la primera fase de la pagada analògica al nostre municipi. Repassem aquesta i altres notícies en titular. Les zones de Tiana que depenen del centre emissor del municipi viuen aquest dimecres la pagada analògica en el marc de l'última fase d'implantació de la televisió digital terrestre. El procés d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial de Creu de terme ha fet un pas més. La sala Albènes del Casal ha acollit aquest dimarts un acte informatiu per posar sobre la taula les característiques d'aquesta futura promoció social i fer algunes pinzellades dels requisits necessaris per sol·licitar l'accés a una d'aquestes vivendes. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana ha presentat en roda de prems aquest dimarts el programa d'actes de la primera edició de la Fira de Jardineria i Planta de Tiana, que se celebrarà el pròxim diumenge a la cataquística. I acabem amb l'Ajuntament de Tiana, que impulsarà el juny una setmana dedicada al consum. Alguns historis de perfilant el programa d'actes d'aquestes jornades que s'organitzaran per primera vegada al nostre municipi i que volen informar el consumidor dels seus drets i dels recursos que té el seu abast per formular consultes o reclamacions. Tiana, primera hora. Notícies: Les zones de Tiana que depenen del centre emissor del municipi viuen aquest dimecres la pagada analògica en el marc de l'última fase d'implantació de la televisió digital terrestre. Són les zones que depenen del repetidor del camí de Can Vallús, on durant els últims mesos s'ha reforçat i ampliat l'equipament tècnic per tal de garantir la cobertura al municipi. A hores d'ara i quan queden escassos dies perquè es produeixi la pagada definitiva Tiana, la recepció del senyal digital l'hauria d'estar cobert, tal i com reconeix l'alcalde de Tiana, Emilio Moix. Virtualment hauria d'estar garantida. Eh? Ho dic perquè és un dels municipis que hi ha hagut més problemes en tot aquest any i mig o quasi dos anys que s'ha estat treballant des de la Secretaria de la Comunicació de la Generalitat i l'operadora Bertis perquè hem tingut zones fosques, eh, al voltant de les dues rieres, bàsicament, i en principi en tots els contactes que hem anat fent per seguir el procés de millora, eh, ara hauria d'estar tot cobert. L'Ajuntament de Tiana ha lamentat la manca de resposta de la Generalitat davant de les peticions d'informació sobre l'estat de la cobertura al poble. Amb tot, el consistori espera que el silenci administratiu sigui un indicatiu que el servei es pot desenvolupar en condicions òptimes. Tot i això, fins que no es produeixi la pagata analògica definitiva total que arribarà el pròxim 31 de març a Tiana, no es tindrà constància de si encara queden zones fosques a la vila. En cas afirmatiu, l'Ajuntament sol·licitarà a la Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat la cobertura d'aquestes zones via satèl·lit. En tot cas, i per tal de facilitar la identificació dels indrets on no arriba el senyal digital, l'Ajuntament demana la col·laboració dels ciutadans per tal que els comuniquin si tenen problemes de cobertura i poder solucionar la incidència el més aviat possible. D'altra banda, però sense marxar del marc de la tercera fase de la pagada analògica, l'Ajuntament també assegura plantejar-se la seva pertinença al Consorci de la TDT Maresma. No estem satisfets, ens costa diners i, eh, en fi, eh, aquest any que és l'any de posada en marxa de tota la programació, avaluarem la utilitat social i comunicativa que té Partiana, perquè si no, doncs ens haurem de replantejar la continuïtat amb una empresa que, en fi, acabarà de moment, és clarament Televisió de Mataró. L'alcalde de Tiana ha lamentat que la presidència de l'ENS que ostenta l'alcalde de Mataró, Joan Antoni Barón, no s'hagi posat en contacte amb el consistori i, en canvi, s'hi hagi acudit a una xerrada informativa organitzada pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Tiana. Així mateix, considera que el Consorci hauria d'haver endegat una campanya de difusió per tal de donar-se a conèixer a la població i que, en tot cas, aquesta no ha de ser assumida pel consistori. Muñoz assenyala la necessitat d'un replantejament del desplegament del Consorci i admet que no percep els avantatges de formar-hi part en un context en què l'Ajuntament abona una quota d'entre 22.000 i 24.000 euros anuals, a la qual cal sumar un deute pendent de pràcticament la mateixa quantitat del 2007. El procés d'adjudicació dels habitatges de protecció oficial de creu de terme ha fet un pas més. La sala al Benis del Casal ha acollit aquest dimarts un acte informatiu per posar sobre la taula les característiques d'aquesta futura promoció social i fer algunes pinzellades dels requisits necessaris per sol·licitar l'accés a una d'aquestes vivendes. L'acte ha fet especial a incidència en el que significa pels potencials adjudicataris accedir a una promoció que es construirà a partir d'una cooperativa, en aquest cas gestionada per habitatge entorn. Una representació d'aquesta i també el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Joan Pau Hernández, han estat els encarregats d'exposar al prop d'un centenar d'assistents a aquestes qüestions. Hernández ha qualificat l'acte informatiu de mostra de voluntat de transparència de l'equip de govern i ha destacat els aspectes bàsics de projecte presentat per Habitatge Entorn. En aquestes parcel·les es podrien arribar a construir fins a 76 habitatges, però la superfície dels mateixos i si esgotàvem el nombre d'habitatges en teníem que era inadequada. I segon... La posició de les edificacions, com podran comprovar en el Plano, procura pensar en el seu entorn. I una altra qüestió és que hi ha una bona part dels habitatges de tres habitacions, aproximadament més d'una quarantena, però que també n'hi ha de dues habitacions. La diversificació en el nombre d'habitacions s'entén per satisfer les diferents demandes d'habitatge en el municipi, atenent que, tal com ha assenyalat el regidor, la construcció de promocions d'aquest tipus de tianes són dilatades en el temps. D'altra banda, el regidor d'Urbanisme també ha explicat que la promoció pública disposa de preus de règim general per tal de rebaixar els preus màxims d'aquests habitatges. A més, assegurat que en aquest context els adjudicataris que compleixin determinats requisits d'ingressos podran accedir a ajuts i subsidis per fer front al pagament del pis. Alhora ha assenyalat com a requisits fonamentals per accedir 5 anys d'empatronament continu al municipi o 10 discontinus, una novetat aprovada recentment en el marc del Pla Local d'Habitatge. Així mateix, el límit màxim d'ingressos anuals es fixen 5,5 vegades l'IPREM, el que suposa aproximadament uns 54.000 euros per unitat familiar.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 quins són els objectius de la cooperativa pel que fa al tipus de producte, la seguretat en el preu i la data de lliurament. Les tres qüestions que ens semblen bàsiques és el tipus de producte. El que volem nosaltres del principi, la nostra voluntat, és que aquest producte que els aquí sigui idèntic al que s'hi entregarà al final. El segon tema, que és més delicat, és la seguretat en el preu. Nosaltres el que sí assumim des del principi que el preu no superarà en cap cas superior a les xifres màximes d'aquestes que hem donat aquí. I la tercera qüestió és el temps. El que és dir, que és en el nou moment que tinguem socis, llavors sí que engeguem el rellotge i els podem dir les dades. Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme s'ha referit a una experiència anterior similar a la que es proposa amb creu de terme, recordant l'executata pel patronat municipal de l'habitatge, que, segur, va ser satisfactòria. a primera hora. La regidoria de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana ha presentat en rota de premsa aquest dimarts el programa d'actes de la primera edició de la Fira de Jardineria i Planta de Tiana, que se celebrarà el proper diumenge a la cataquística. La iniciativa que porta per nom Tiana Verda vol impulsar el desenvolupament econòmic i constituir el poble com un referent en innovació i creativitat dins el món de la jardineria, l'horticultura i el viverisme. En aquest sentit, la Fira vol ser un mitjà a través del qual es creïn sinergies positives de treball en xarxa entre les empreses locals per tal de superar l'actual situació de crisi que ha provocat en el sector una davallada en el volum de negoci d'entre el 15 i el 20%. Ho explicar el primer tinent d'alcalde, Tatiana, i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament, Enric Nolis. Com que aquesta és una activitat molt arrelada en el territori, haurem continuïtat en aquesta activitat, intentem promocionar-la, intentem hi hagi una una sinèrgia entre tots ells, és a dir, que es puguin que hagi una complementaritat entre, amb l'oferta, i eh, intentar que aquesta marca de tiana verda o de tiana en el món de la jardineria, en el món de la flor, doncs, eh, tingui una una ressonància que depassi tot el nostre territori. A la fira hi participaran prop d'una quinzena d'empreses, la major part d'elles de Tiana, encara que també hi haurà presència de Montgat i Badalona. A partir de les 10 del matí de diumenges donarà el tret de sortir de la fira a la cataquística A l'exterior de l'edifici s'instal·larà una representació d'empreses del sector de la flor, la planta i la pagesia, i tindrà lloc una demostració d'art floral a càrrec de les floristeries locals. A la sala gran de la cataquística d'altra banda, es podrà veure l'exposició de fotografies del concurs Tiana Verda, on aquells que vulguin poden lliurar les seves imatges fins aquest dijous. A partir de dos quarts de dotze serà el torn d'una xerrada formativa a la sala anexa a la catequística. En aquest context, els infants també podran participar en un taller infantil que porta per nom Pinta torretes i planta la teva flor. A banda d'aquestes activitats, també s'han programat altres paral·leles a la fira, com és una jornada de portes obertes i visites guiades als vivers de flors i plantes de Tiana. Alhora també s'ha organitzat una botifà arrada i calçotada popular als exteriors de la Cataquística, que compta amb el suport de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs. L'Ajuntament de Diana impulsarà el juny una setmana dedicada al consum. Alguns historis està perfilant el programa d'actes d'aquestes jornades que s'organitzen per primera vegada al nostre municipi i que volen informar al consumidor dels seus drets i dels recursos que té el seu abast per formular consultes o reclamacions. Les activitats previstes s'emmarcaran en la Festa Major de Sant Antoni. Entre aquestes es troben una obra de teatre que porta per títol No et consumeix", que acollirà la sala al Benis el 6 de juny i una xerrada que posarà sobre la taula què cal tenir en compte a l'hora de comprar que tindrà lloc a la biblioteca Camarateu el pròxim 10 de juny. Totes dues han estat organitzades amb el suport de la Diputació de Barcelona. Alhora, també es preveu realitzar una xerrada a Radio Tiana i la visita de l'Oficina Mòbil de Consum. En donen més detalls la tècnica de consum de l'Ajuntament de Tiana, Mercè Tarjuelo. Què és bo, això? Bueno, perquè la gent ja té una referència, no? té una referència Mira, aquesta setmana farem consum, no? i la gent està com més conscienciada. I el fet de que també es faci, o creiem que es faci, dintre d'una festa major que és popular, doncs, eh, pot atraure més al públic. Tiana disposa d'un servei municipal d'informació ser consumidor des de l'any 2003. Encara que no està constituït oficialment com a oficina municipal, atén les consultes en aquest àmbit i informa i assessora la ciutadania sobre els seus drets com a consumidors i usuaris, a l'hora que tramita expedients de denúncies i reclamacions. El major número d'expedients oberts l'any passat van ser referents als subministraments, amb un 29% del total. El va seguir el sector del comerç, amb un 21%, i l'habitatge i els serveis professionals amb un 17 i un 14%, respectivament. En els diferents sectors, les reclamacions de telefonia, juntament amb les de reparacions a la llar, van ser les més nombroses. El servei d'Atensor al Consumidor de l'Ajuntament de Tiana vol donar un salt qualitatiu, integrant-se en la resta de serveis que ofereix l'Ajuntament amb garanties d'èxit. La setmana del consum programada pel proper mes de juny és una mostra d'aquesta voluntat de millora. Tiana, primera hora notícies L'escola l'Anglada de Tiana no secundarà la vaga convocada aquest dimecres pels sindicats de docents. L'adequació pressupostària de les plantilles a l'allau de noves places pel pròxim curs, el decret d'autonomia, el calendari escolar les contractacions precàries per un terç de la jornada són algunes de les queixes dels sindicats. Aquest col·lectiu considera que aquesta és l'única sortida després de l'aprovació l'estiu passat d'una llei d'educació que creuen que perjudica l'escola pública i després de la retallada de recursos com a conseqüència de la crisi. La cap d'estudis de l'Escola Lulanglada, Irene Güell, ha assegurat, però, que el fet de no secundar la vaga no significa que no comparteixin les reivindicacions dels sindicats. De fet, la direcció del centres s'ha mostrat decebuda en diverses ocasions amb la política seguida pel Departament d'Educació entre d'altres aspectes perquè es defensa que l'ajustament econòmic del departament ha anat en detraïment de la qualitat de dotació de personal. Pel que fa al decret d'autonomia s'assenyalen també algunes llacunes. L'hora del conte en anglès, Kids and Tales torna aquest mes a la biblioteca Can Baratau. Sant Melina, coneguda com a pulgarcita en castellà, serà la història protagonista en aquesta ocasió. De la mà del clàssic conte de Hans Christian Andersen, els infants que hi assisteixin podran aprendre anglès d'una manera didàctica i divertida. Tindrà lloc a la biblioteca Can Baratau a partir de les 6 de la tarda. La professora de l'escola d'anglès Kids Us, Emma Holmes, s'encarregarà de la sessió. Tiana, primera hora. Ràdio Tiana. Serveis informatius.